Микола засміявся. Чого ви? Звідки ми знаємо з тобою, які вони були раніше? Люди як люди. Тут треба щось придумати коліно. Микола понаписав таблички і почепив на стіну при виході і коло сцени. У нас не курять і не смітять. Хлопці сміялися з тих табличок і, здавалося, ще з більшим смаком закурювали. Дівчата, жмовні грамотні, взагалі не зважали написані застереження. І ще рятували насіння далі. Микола став звертатися перед сеансом з проханням до глядачів не курити і не смітити лушпинням. У відповідь чулось «Калину пожалів! Невелика, пані, підмете!» І курили в темряві тихцем, прикриваючи вогник цигарки долонями, і сікли соняхи. «Що ти, як пів завів однієї та тієї ж, не куріть, та й не куріть? Не по-людському це. Приходь до нас, подивайся, як люди відпочивають», сказав якось Миколі. Тракторист Карпо Семергей. А куди це до вас? Ну, до Любки Корнутівської. Тільки захопи свою музику. Це прохання від дівчат. Карпо стояв у сивій кубанці, безсовісно курив посеред зали і насмішкувато прискалював око, наче прицінювався до Миколи. А коли прийти? Хоч і завтра. Ми по суботах і неділях збираємось. Увечері приходь. Любка Корнута після смерті матері жила з маленьким братом-школяриком Гришею, і в неї всю зиму, аж до майського тепла, товклася вся капела хлопців і дівчат. Коли прийшов Микола, у хаті була вже вулиця в зборі. Серед дівчат він побачив своїх ровесниць, з якими колись ходив до школи, а хлопці всі були молодою порослю, що тільки-тільки починала табунитися на вулиці. Двоє хлопців Грали на балалайці й мандоліні Грали гарно О, хто до нас прийшов? Загукали дівчата, як тільки Микола переступив поріг Проходь, Колю, запросила Руденька вся властовинні Любка Хлопці урували свою гру А, у нас не курять і не смітять Схитнув сивою кубанкою в посивілому диму повітрі Карпоса Мергей Давай до нашого гурту, клуб. Миколу всадовили на лаві, і хлопці знову заграли тієї ж самої «Вийду я на реченьку». Віра Царенко почала їм приспівувати. І знову Миколу схвилював її голос. Пісня змовкла, і хтось запропонував зіграти у фанти. Усі дружньо підтримали. Коли почався викуп фантів, лемен щинився на всю хату. У чиїй шапці лежали гребінчики, дзеркальця, хусточки, запальнички – і Миколин штраф авторучка. Суддя Володька Одарченко виносив найнесподіваніші штрафи. Затанцювати, приспівуючи собі гопака, відтулити заслонку в печі, встромити в піч голову і крикнути кукуріку, після чого півень вилазив з печі весь у попелі і сажі, як Марюка. І собі він насудив тричі оббігти в темряві кругом хати, а щоб не обдурити громаду, за кожним разом гавкнути в усі вікна. Багатьом присуджував цілувати дівчат. Інколи випадало цілувати дівчині дівчину, і тоді всі сміялися. Миколі також було присуджено поцілувати Віру Царенко. Цілуватись було йому ніякого, але публіка вимагала, наполягала, і не цілувати було б образою для Віри. Микола підійшов до дівчини, обняв і торкнувся сухими губами її щоки. «Ха!» «Бачили ви такого фраєра?» – запротестував Дарченко. «Хто ж так дівку цілує?» «Не зараховується, так нечесно!» – загукали дівчата й хлопці. І знову було негарно не поцілувати дівчину по-справжньому. Він поцілував віру в губи, і вона несподівано оповила йому шию повними тугими руками, припала до нього і відповіла спраглим поцілунком. На Миколу війнуло від її соковитих губів парким солодким молоком. «Оце да!» Видихнула кімната. Оце без брехні заплескали в долоні. Микола і Віра стояли збентежені, сміялися разом з усіма, і він бачив, як дівчина починає ніяковіти від його погляду, як спаленіли її смагляві щоки. Бач, як сподобалось. Присуди їм ще раз, Володько. Ні, то вже вони хай самі там договорюються, я своє діло зробив. Ну, що за клуб? Інтересно в нас? спитав Карпо Миколу. Якщо так цілуватись, то чого ж, можна жити, відповів Микола Коли скінчились вантики, Микола заграв на акордеоні. Заграв стихо і ніжно Ану, дівчата, хлопці